Згодом великі муфтії Алі Джемалі і Кемаль Паша Заде поповнювали Сулейманову книгу законів, а його останній великий муфтій Мехмед Абсуд, який утримався при султані до самої його смерти, разом із своїми падешахами невтомно доповнював і уточнював канун-наме, так що Сулейман увійшов у історію під іменем Кануні, тобто законодавець. Майже тисячолітня мудрість зібрана була в праві, утверджуваному Сулейманом. Мудрі пояснення правил шаріату імама Абу Ханіфа, гробницю якого відшукав і відбудував Сулейман у час завоювання Багдада, учнів Абу Ханіфа, Абу Юсофа і Шейбані, Мохтасар, багдадця Кудурі, Хідає, Бурнахидіна Марагінського, Мультан Аль-Абхор, Ібн Ібрагіма Халебського. На ці великі і мудрі зібрання опирався султан у кожному своєму фірмані, неодмінно зазначаючи, що фірман узгоджений з шаріатом і давніше усталеними канунами. Водночас він розумів, що людей слід заспокоювати не так справедливими законами, як обіцянками створити ці закони, бо обіцянки завжди привабливіші за дійсність. Для бідних закон – це втіха в тих лихах, які виникають від сили і гніту Для завойованих – це обіцянка, що нові володарі будуть милостивіші за попередніх В законі або ж божество, тобто забобони, або ж насильство, тобто завоювання народів вогнем і мечем Царство Аллаха досягається терпінням, земні царства завойовуються силою Вміло пов'язати потрібні султанові закони зі звичаями, корисними для життя людей, це дає оманливе відчуття справедливости, як мовиться в приказці. Обіцяти свічі всім угодникам, щоб позбутися напастей. Звичаї лишилися незмінними, канони множилися. Султан не відміняв попередніх законів, а невтомно вигадував нові, мов би намагаючись ствердити істину, що коли невігластво панує в суспільстві, а безлад в умах, тоді закони плодяться з такою силою, що їх не змога не тільки застосовувати і виконувати, а навіть прочитувати. Тільки чорний люд і дрібні власники підкоряються закону. Багаті керуються власними вигодами, а не законами. Держава слабне через тривалість зла. Люди попервах вважають його безкінечним, та досить їм один раз знайти вихід, і вже не зможе їх зупинити. Держава, безмежно розростаючись, водночас ослаблюється. А людина, будь-яка велич відносна хто захоплює лев'ячу частку, озлоблює і озброює проти себе всіх інших. І тут запановує сила вище за всі закони, і зветься вона страх і він – найперший спільник султанської влади. Страх перед султанським всевладдям тримає в покорі всіх від великого візира до спахіїв. Але й влада падишаха завжди обмежена страхом перед можливістю двірцевого перевороту, яничарського бунту і тими межами, до яких доходить готовність підданих покорятися і платити податки. Сулейман щосили вдавав справедливого султана, охоче посилаючись на приклад Великого Фатіха. Мехмед-завойовник ніколи не звинувачував неправедних суддів, а просто велів здирати з них шкіру, говорячи, якщо обростуть знову шкірою, то проститься їм їхня провина. А шкіри велів вичиняти, набивши ватою, прибивши гвіздками в судах і писати на них – без такої суворості правду в царстві ввести неможливо Як кінь під царем без узди, так царство без грози Фатіх вів правило винним пити шербет, перехилившись через гострий меч, наставлений на горло Жадібному меч горло перетне, а праведний доведе свою мову до кінця Нагих злочинців кидали в темницю, де схована була бритва Хто знайде бритву і заріже іншого, той і правий, як хотів Аллах. І син Фатіха, султан Баязид, так само був безжальний в справедливості. Одна з його дочок Ферах Шах, яка відзначалася великою побожністю, володіла поетичним талантом, була першою серед красунь.